g gailurra tas bigailurra aurrengo abuzuaren 24, 25 eta 26an izango da. Gailurra hau berezi izango da Euskal Herrian egingo delako biarritzen hain zuzen ere. Ez du gastu behar g dela gure gaitz politiko, ingurumeneko, sozial eta ekonomiko guztien iturria. Hau da, G7 da Mendebaldeko potentzia handien gailentasunaren ikurra eta hori dela ta egoera zailean gaude. Horren bestez, aurre egin behar dugu, batez ere, gaur egungoa ez bezalako mundu bat izan daitekela uste dugulako eta gainera ala izan behar du. Deialdi bat egiten digu, hainbeste bideka aurrean, errek aukera pasatzen ustea ezinezkoa dela uste dutenei. Izan ere, besoa gurutzatuta geratzen bagara, aiei arratzoia ematen, ematea izango litzateke ez baduzu nahi haiek lotxari gabe guri lapurtzen jarraitzea. Planeta ondatzen jarraitzaren aurka baza ude. Azerre bazaude eskubiderik oinarrizkoenak murrizten jarraitzen dutelako. Onurak ateratzen dituzten herrialde hoietan dena lapurtzen jarraitzea, bidegabea dela dutzen bazaizu, eta gainera, gogoan, ekarri behar da, horren ondorioz, bertako jende askota asko, eta asko oinarrizko eskubiden bila beren herrialdetik atera berdutela. Eta horrez gainera, gure kontinenteetan arteak izten ari garela, murrua jartzenari garela, eta horren ondorioz milaka gizaki hiltzen ari direla itxason eta lehorrean genozidio izugarri batean. Ez badugu nahi gizarte patriarkala eta matxista betiko izatea, Hain zuzen ere, emakumeok ondorioiek egunez egun gure bizitzan pareitzen duguna, manifestatzeko eta onain horitzik garela adirazeko dugun eskubidea kriminalizatzearen aurka basaude eta ez basaudeain beste zehintzuga bekeria gertatzen usteko prest, adi egon zaitez eta arritzazu kontuan komunikatuko ditugun ekintza eta realdi guztiak Une honetan, azken orduko derrigorrezko aldeketarik ez badago, fiko baeremuan, abuztuaren nogeta bat, ogeta bieta ogeta murutuko ditugu eztabaidak, mintegietan, erakusketetan, etzaldietan eta barritan, sistema kapitalista honen alternativa errealak. Kanpaldi bat izango da egurruñan, tokiaztu kotatik etorretako jendarekin kanpatuko dugu. Zatozte, gure indarrak batu behar ditugu kuztien artean bestelako murru bat eraiki dezagun. Gure murrua elkartasunez, maitasunez eta eskatatasunez arekiiko dugu eta itserrri penezko oinarri sendoak izango ditu guaazenba,